Служебното правителство се зае с магистрала Струма, прекият път към Гръцкото море който интересува цяла западна и северо-западна България и не само, но и предизвиква протестите на много жители в Кресна, както и на природозащитници, които от самото начало настояват да се съхрани биоразнообразието на кресненското дефиле. В началото на седмицата беше оповестено на място разрешителното застроещ на пътен възел Кресна. Преди него имаше протести, но и след него протестите продължиха. Обръщаме поглед към това, какво остана неразбрано за двете страни, ще чуем първо министра на регионалното развитие, архитекта Иван Шишков, който влиза в диалогов режим с протестиращите, пак ще каже и преди и след а, техните протести. Ще чуем обаче и защо и другата страна, а, хората в Кресна, също остават с чувството, че Министерството не разбира техните аргументи и притеснения. Ще включим и представител на организацията, сдружението, което още от преди 20 години наблюдава този процес, а именно неправителното на Организация за земята. Казвам първо добър ден на архитект Иван Шишков, министр на регионалното развитие и благоустройството. Добър ден! Влизате в този диалогов режим. Срещате ли разбиране? Имате ли отговор? Защо а, това като че ли не се получава? Защото виждаме, че протестите продължават и след а, вашите срещи. Първо много точно но казахте, че служебното правителство влезе да решава проблема с магистрала Строма. Единствено искам да Добавя, че в служебния кабинет се занимава се заплъждането на всички магистрали, т.е. не само магистрала Струма, а и всички магистрали, които за съжаление до преди 9 месеца нямаха никаква ясна визия, нямаха подробни устройства информа и нямаше разрешение да строиш за нито една цялостна магистрала. Сега разбираше се върна към магистрала Струма. Тя беше част от тях, много точно казахте, че този процес тлее буквално 20 години. И разбира се, за съжаление, в товата филе доста хора загубиха живота си. И аз мисля, че първото, което никой че не иска да разбере от протестиращите, е, че целият български народ иска част по-скоро от магистрала Струма да бъде построена в цялост. Така че това е нещото, което наистина и мотивира. Мотивира ни мотивира, мотивирани да го направим така, че магистрала Струма максимално бързо да бъде построена, разбира се, да бъде построена в, по всички екологични норми. И точно това, мисля, че бях много ясен. Магистрала Струма трябва да бъде изградена основно във връзка с това, а, как ще отговаря на екологичните норми. И заради това съм издал решение на да строя само за пътния възел, което не предрешава трасето. Ясно обаче. Ама как така? Аз не, не съм го крил. Да, много ясно и точно ще ви кажа. Има... Как така не го предрешава? Аз това се питам, защото ако, а, ако има пътен възел, без ти да това... ясно пътя на къде е, това не е ли малко странно? Вижте, и трите варианта, при всички положения, този пътен възел ще съществува, ще повече, мисля, че всички са минавали от този пътен възел на половината е изграден. Нали, не очаква, че той е изграден на половината, без идея да бъде изграден цялост. От там нататък, след пътния възел, на практика, може би след като бе, след, ä, след пътния възел и след моста, който би трябвало да се изгради след пътния възел, ще, ще започне фактически разсъжденията върху трите варианта. Така път не е по никакъв начин не предрешава нещата. Път не е възъл, обаче направи нещо много важно. Път не е спаси процедурата по лоз, така че ние да не загубим 4 години. Ако някой си мисли, че може да си позволим да загубим 4 години и започваме на ново всички процедури, аз мисля, че това най-малкото е наистина голямо стъпление към желанието на всички хора в България. А така, имате че предвид да, нищо а, повече имате предвид, от Овоз е, за а, петното, където е пътния възел или овоз да, за това да, трасе, трас, което остава проблематично според жителите на Кресна, през това, дефилието? Това, този пътен възел е част наистина от този овоз и е част от този овоз точно с което разбира се в частта, за която говорите, че е проблематично. Те, защото не е проблематична, защото то първо овоз е, е направен след като е направен анализ на трите варианта, след като този овоз е бил обжален и е бил потвърден в съда, но не се прилага до край, т.е. не се тръгва да се прави вариант с което и да било 30 трасета, поради това, че в момента се прави анализ точно на екологичните мерки. Не мога да разбера какъв е проблема. Прави се анализ на екологичните мерки и ако се покаже, че екологичните мерки показват, че едно трасе трябва да е горе, едно трасе трябва да е долу, бъде изградено това. Ако се покаже, че екологичните мерки са възможни двете трасета да бъдат горе, както беше искането, защото при мен поступи единствено и само искаме двете трасета да бъдат горе, ще бъде направено така, че ще бъде изменено восем и ще бъде направят двете трасета горе. Не виждам никакъв проблем. Единственият проблем, т.е. единственото нещо, което е важно, и всички хора трябва да го разберат, не знам дали протестиращите иска да го разберат, но аз мисля, че слушателите, вашите и целият български народ, мисля, че разбра сме направили на процеса и че на практика економисляхме 4 години, продължаващо мотане в тази посока. 20 години за това, за което вие говорите, че някой се занимава с този процес, мисля, че 20 години са достатъчно време сме загубили, загубихме достатъчно човешки животи, достатъчно нервискъснахме на всички водачи и още по-лошо. Ние започваме наистина да страдаме, да имаме свързано с, а, а, а, с Гърция, което според мен вече наистина е проблем и спрямо а, така логичното наше искане на нашата държава, да, бъде, да бъдем някакси по-близко до Европа, да бъдем заедно с а, всичките ни европейски партньори. Добре, и да бъдем, това, на... това е чуваем аргумент. Според мен това е чуваем аргумент. Не да ами е, е я... Но нека да ви попитам. Казвате необратим процес. Обаче да? вие сте в ситуация служебен кабинет. Редно ли е служебен кабинет, да поема подобна отговорност за превръщане на един строителен процес в необратим, веднага ще ви кажа, а редно ли е служебният кабинет да направи така, че след 4, да върне процеса 4 години назад. Питам ви, редно ли? на служебния кабинет му се налага и ще го кажа много, много точно: налага му се да прави и да работи изключително интензивно, защото определени неща, ако не ги беше случило в срок, законодателството ни е такова и нищо лошо няма в това, естествено ще да загубиме много процедури, много щяхме да загубиме бъдещите заразите на магистрали и европейски пари. Това ли трябваше да направи в служебния кабинет? Риторичен няма... ви е въпросът. Нека сега да чуем какво, какво чуват хората от кресна и дали остават някакви техни притеснения. А, аз, ще ви помогна, да, аз ще ви помогна да направите репортаж с а, другите, останалата част от българския народ да го попитате, иска ли не иска дефилето да бъде изградена магистрала и да го попитате, е, господин да архитект Шишков, нека да не противопоставяме останалата не, част не, на българския народ на... на гражданите на Крайсна. И искам, е, да попитате, искам да попитате много ясно, много ясно да попитате хората, искат ли още 4 години да се върнем назад и да започнем всичко начало или не? Не, не, сигурно никой, я, не иска, я, сигурно никой не иска това да се случва. Ама обаче, въпросът е как? Въпроса ако не бяхме започнали с е това разрешение за строеж, се случваше точно това. Извинявайте. Добре, разбирам, аз а, а, идеята а, е да чуем и, вашите разбирам. аргументи и в тях има някакъв а, смисъл, нали така? Но въпросът е защо продължават да се тревожат хората. Нека да ги не чуем права, и тях. Аз не правя нищо, което няма смисъл. И мисля, че Добре. 9 месеца работим изключително интензивно. Дайте тогава възможност да чуем защо, за, за... защо хората за продължават да се, да се тревожат. защо служебният каминет прави нещо, прави, защото другите не са го направи. Това е ясна теза. Антон Драчев. От инициативния комитет в Кресна, продължавате ли да се тревожите при положение, че, ето, министър Шишков казва, не е решено трасето, нямате основания да се тревожите, възможен е и вариант, при който а, двете посоки на магистралата остават горе и изобщо не засягат дефилето и не минават през а, Кресна. Не минава едно платно на магистрала през Кресна, което, доколкото знаме, е основното ви притеснение. Добър ден! Добър ден! Значи ние се притесняваме, тъй като в договора за строителство, проектиране и строителство на лод 3DC е предвиден и входен път. Или този входен път на Кресно от 6 км, като цената за строителство е приблизително около 150 милиона, който считаме, че предопределя за бъдеще изграждането на магистралата през Кресноското Гафиле, зад едната посока, посока Гърц на Кресна. Не, не, не за, се опитваме да спасиме някакви местни проблеми. Считаме, че са а, също национални. Ние не сме срещу строителството на магистралата, а считаме, че сме за строителство на магистрала, която е също на всички българи и това е магистралата, която без да се изтегне изцяло високо горе в а, планината. Така, значи, вашето основно притеснение, господин министр, надявам се, че още сте на линия. Се Защото наистина а, аз казах, влизате в този диалогов режим. От това, от това обясних ясно. Сключили сме договор и в последствие не е към него и ние на практика ще плащаме в строител единствено сами само пътния е възел. Договорът обаче е изключен на базата на тръжна документация, която е правена 2020 година и не е включителни два служебни кабинета. И ето сега разбирате, че когато е правена тръжна за документация, когато е правен този ОБОС, включително заедно трасе горе-долу, тогава аз лично такъв протест по този начин не съм чул да е имал. В един момент, единственото, което се дискутираше времето назад, защото аз, освен български граждани, съм архитект и ме интересува, разбира се, съзбата на инфраструктурните обекти като гражданин, тогава си спомня много, много ясно, че това, този вариант с едното трасе горе и едното трасе долу дефилето беше чисто на базата на поручване за екологичните мерки. Така че нека да бъдем ясни и точни ще бъде избрано трасе, което отговаря и е щадящо най-много на природата. Добре, а, но ето, се, чувате, хората се тревожат, бъде... хората се тревожат, ако Ама, едното платно минава през кресна. Ма вижте, по принцип. да кажа много ясно. Пак го повтарям, вече може би за пети, десети, не знам за кой път. Трасето ще бъде избрано на базата на екологично законодателство. В момента се води кореспонденция с Джасперс. В момента чакаме произнасяне на Европейската комисия. Какво по-сигурно от това искат? Mm -hmm. Обаче всичко останало от друго, ако не бяхме започнали строителството в, в тази посока, означаваше 4 години назад, означаваше невъзможно да построи магистралата за 29-та година, означаваше загуба на европейски средства и наказателна процедура за цялата магистрала Струма, за която сме взели европейски пари. Какво трябваше да направи служебния кабинет? Добре, извинявайте, отново. Извинявайте, важен, извинявайте, важен е въпрос, ази, който казва, обяснява казва, аргументите ви. А, а но. Не... всичките аргументи ви ги Извинявайте много. Ако не вярват на Европейската, а, Европейската комисия, ако не вярват на Джаспърс, съжалявам много, ама. Аз лично нямам контакти от тази посока с прямо екологичната Ето сега, за това ви предлагам да включим в разговора. и това е сдружение едно от първите, след промените от 1989, което следи казуса Кресна и знае така и така европейските измерения на казуса. Добър ден, казвам, на Надесислава Стоянова. Тя отговаря за програмата за економическа справедливост в екологично сдружение за земята. А, добър, де, ден. добър ден. А, често ви обвиняват, че не искате магистрала за да има кого хората пътуващи към Гърция да обвиняват за липсата на такава. Всъщност, Вие против това да има магистрала ли сте? Моля Ви с да и не на първия ми въпрос, за да Ви попитам и за това, което казва министъра, че е важно да се спазят тези строкове и че иначе изпускаме влака, метафорично казано, да има изобщо магистрала. Разбира се, че не сме против изграждането на магистрала. Ние сме за изграждането на магистрала, това, което се предлага в момента от служебното правителство, което е всъщност проект от предни правителства, не е магистрала. Нека това да бъде ясно на българските граждани, че в момента с тези постъпки за строеж, ние няма да имаме магистрала, ще имаме първокласен път, който скоростта ще сега до 80-90 км в час. Това е първа точка. А, а това обаче успокоява ли гражданите на Кресна, които не искат там да минава магистрала? Ако вие казвате, това няма да е магистрала, защото малко се объркваме в терминологията. Да, много е сложно и аз съм изключително трудно ми е да опиша как се чувствам, като се... представят ме като мен и моите колеги, като протестиращите. Ние реално сме експерти, имаме доста високо образование и работим от доста години по този казвъс. Министър Шишков би могъл да си направи труда, да прочете малко по-назад какво се е случило в годините и да не говори от името на институцията, която представлява по всички медии неща, които а, реално са заблуждаващи, защото фактите са следните. Също исках да, да призвърда да не се плаша за загуба на живота си и хората, защото само една проста мярка, която можеше много по-рано да бъде взбета, на политическо а, желание, тези въпросни колчета, които се сложиха, вече са спасили доста животи. Така че въпрос на желание... Добре, хайде, хайде тогава а, да се съсредоточим върху а, аргументите. Има ли екологични аргументи, с които а, да се оспори значи, минаването да. на едното платно на магистралата през кресна дефиле министр... и през кресна? Да, това, което министр Шишков твърди и едва ли е ясно за хората... В момента има одобрен маршрут на въпросната магистрала по така наречената оценка въздействие върху околна среда от 2017 година. Именно това, което министър Шишков казва, че направиха, да започнат първата копка, за да се спаси така наречения ОВОС. До 23 май това те трябваше да го случат. И, ам, И това е което тази, стана в началото на седмицата, нали? Точно така. И реално. Това този полезно ли е според вас или не е полезно? Това се опитам да изясна. Значи, реално това а, даде валидация на този вариант, който е за магистралата Север-Юг през дефилето и Юг-Север един отходен път. Въпроса ми към министър Шишков в рамките на каква процедура се извършва, ам, както вие твърдите, избор на альтернатива. Няма такава съществуваща процедура ако има такава процедура защо ми е след, че на околната среда не е публикувала такава процедура това, което вие твърдите реално не е вярно вие реално дадохте зелена светлина на този маршрут и а, лот а, всъщност това кръгово което се построи е част от единия подлот който дава зелена светлина на този маршрут какво казва Европейската комисия а, още 2019 година още 2017 те са мога само да да изключ... нещо? Не, сега е моя а, думата. Само да ви докато говорите. Само да, секунда, се министър Шишков, нека не да чуем не, да екологичен аргумент, свързан с Еврокомисията мача, и след това ще ви а, дам възможност. Още 2017 година Европейската комисия сключва споразумение с българските власти тогава, че ще бъдат изключени двете детелини от финансирането на лот. 3.1 и 3.3 и това е условие. Значи избирането на нов маршрут извън кръснеското дефиле е условие за даване на европейско финансиране. 2019 година Европейската комисия отхвърля кандидатстването за финансиране на ЛОД 3.2 с доста изисквания и тя намира за много проблематичен този проект и казва, че трябва да се извърши нова екологична оценка докато в момента вие валидирате старата екологична оценка. Дали това Некадем, е така? Нека да дадем възможност на министър възможност. Шишков да каже. 26 август 2022 година господин Сенкевич, комисаря по околна среда, потвърждава в Европейския парламент становището на Европейската комисия. Как тогава те казват, искаме нова екологична оценка и не искаме през детерминирана на съществуващия на, на маршрута през крестницкото дефиле с тези кръгови. Как вие твърдите, че ще получим тогава европейско финансиране? Ясен е въпроса, министър Шишков. Вие сте... Първо исках, за това, за което си позволих да се опитам да прекъсна госпожата, беше следното. Исках да попитам, защото много ясно каза, че по този начин валидираме новоз. Ако това не го бяхме направили и почнем процедура за нов нововоз от тук нататък, колко време щяхме да загубим, за да стигнем до татата на тази, месеца. в която щяхме да яме овоз. Нека да отговори ясно и този... това. Това още в предното правителство ние го предложихме. Значи има вече разработени -те интернативи. Започнал, Те трябваше да се допроектират е и да 2013 година е започнал този овоз. 2017 е завършил. ужавам, слезал си от 2018 за. Дайте да говорим реални неща. А а абсолютно се да реални неща. Альтернативите съществуваха, те послър... трябваше да бъдат допроектирани. Сега... Господин Шишко, да. пъс къде ще финансирате тази не магистрала? Аз мисля, че бях много ясен. И Ако обичате, слушате като говоря. В момент се водят диалог с Джасперс, след което ще бъде внесен в Европейската комисия и ще бъде изградено това трасе, което на практика ние докажем пред Европейската комисия, че отговаря на екологичните норми. Ако това трасе, за което в момента коментирате, не отговаря и не се мерките, които са приложени с а, самия проект, не отговарят на екологичните норми, няма да бъде изградено трасето, едното с дефилето, едното отгоре. Никакъв проблем няма. Това и пак казвам, не виждам проблема. Но ако в един момент всичките мерки докажат, че това е най-добрата възможност и альтернатива, извинявайте много, Ама тогава нямаше защо. Няма да бъде защо да загубим това време? Нека да говорим ясни, точни неща. Времето назад, Овоз, 4 години. Ако започнем сега, Логично е процедурата да бъде също толкова. Нека да говорим нещата, да говорим нещата, такива, каквито са. Знаете Деса, и колко оки, магистрали в момента започвам процедури за години, вие... и колко магистрали ще започнем. Да Аз мисля, че да става, става, става ясен, за става, става ясен Става ясен, става ясен спора, извинявам пранцем, се, тъй като да се вече вървим за, към финал, за които вие твърдите, защото такава процедура не съществува. Нека да българските граждани са наясно в рамките на каква процедура вие твърдите, че ще разлежат тези неща. Освен, освен това, в момента, разбирате ли какво е желание? Но отговорете ми на желанието В момент само да кажа, желанието ми в момента, желанието в момента на определени хора е да вземе политическо, а не експертно решение. Значи, вие не кажете подобни, да обещаете, че магистралата ще бъде горе. Ама експертното решение е това, което ще, ще покаже къде трябва да бъде на мен. Отвърди такова нещо. Ще, Отвърдя, не... Добре, съвече, един, въпрос, да бъдем, един въпрос от да страничен въпрос. наблюдател като мен. Може ли? За да, защото да. вървим към финал. Да. А, ще се прави ли нов увоз, на базата на който ще се ще... реши дали да бъде ще горе ви... или да бъде долу? Ще, ще ви кажа Възното. ясно. Ако в момента мерките покажат, че най-доброто трасе е едното да е горе, едното долу, защото това трасе се е породило във времето заради това, че екологията го е Ако се окаже, че това е най-добрия вариант, ще се ползва този възм. Ама по какъв начин ще разберем, че се оказва? Кой ще ни го каже това? Не прекъсвате, не прекъсвате. Кой ще ни го каже? Да, това е въпроса. Как ще го разберем? В момента се завършва анализ на мерките, ще бъдат консултирани с Джаспърт и ще бъдат местни в Европейската комисия ще ни го каже и ще ни го подвърди включително Европа. Извинявайте. Добре, а, това е отговор, а, който ако, исках да чуя. Ако, ако се окаже, че това не е добър, добър вариант, ще се прави изменение на ОВОС. Каза го ясно, казал съм го многократно. Ако се окаже обаче, че този вариант е най-подходящия, този вариант ще бъде реализиран и тогава ще сме спечели 4 години. А едно е да имаме овоз, което да изменяме, друго е да нямаме овоз и да започнем отначало. Ето тук е спекулация. Добре, аз мисля, че чухме а, всички, всички възможни а, горещи въпроси, които стоят около казуса кресна и става ясно, че, какво става ясно? Че в крайна сметка отново ще очакваме одобрение и казване, даване на зелена светлина върху този строителен проект, ако той ще се реализира с европейски пари. Европейско Това казах, финансиране по този проект, и а, на базата на всички писма от Европейската комисията от най-високо ниво няма как да очаквате, че ще получим европейско финансиране. И ще това е пред... критичното предупреждение от експертния сектор на Екозащитната еко организация за земята. Много ви благодаря за а, този разговор. Разговор пак ще кажа в диалогичен режим с а, доста горещи разяснения за това какво всъщност се случва около казуса магистрала Струма.